208. Isis și misterele egiptene Misterele egiptene se deosebesc de alte asociații religioase similare datorită faptului că se cunosc origina și etapele propagărilor în Asia și Europa. La începutul secolului al III-lea, înaintea irei noastre, Ptolemeu Soter a hotărât să-și întărească domnia cu ajutorul unei divinități acceptate drept supremă, atât de egipteni cât și de greci. El l-a ridicat astfel pe Serapis, sau Sarapis, la demnitatea de mare zeu național. După tradiția transmisă de Plutarh, de Iside 28, Ptolemeu văzuse statuia zeului în vis. În anul 286 sau în 278, statuia a fost adusă de la Sinope și instalată în templul care se construia la Alexandria. Etimologia lui Serapis și patrisia sa originală sunt controversate încă. Numele său este derivat, în general de la Oserapis, adică Osiris Apis. În legătură cu cultul, Ptolemeu Soter a însărcinat pe doi teologi erudiți să-i stabilească structura. Preotul egiptean Maneton și grecul Timoteus, primul autor al mai multor lucrări, între care o istorie a Egiptului cunoștea bine cultura grecească. Al doilea, membrul al celebrei familii a Eumolpizilor din Eleusis, era inițiat în mai multe mistere. Succesul noului cult a fost asigurat datorită prestigiului considerabil de care se bucurau Isis și Osiris. După cum am văzut, teologii noului imperiu elaboraseră o grandioasă sinteză asociindu-i pe Osiris și Ra. Socotis drept complementare, acești doi zei au sfârșit prin a fi identificați. Popularitatea lui Osiris nu înceta să sporească deoarece el era singurul zeu egiptean care, asasinat, a triumfat asupra morții și a fost reanimat prin grija lui Isis și Horus. La Abydos și în alte părți, scenarii rituale, înfățișând diverse episoade ale legendei sale, erau interpretate în fața templelor. Herodot asistase la ceremonia asemănătoare la Sais. El le asimilase misterelor grecești și acesta este motivul pentru care s-a abținut să le înfățișeze. Nota 14. Istoricul a dat dovadă de aceleași scrupule și față de misterele de la Samotrace și de la Eleusis și față de În Închei nota. Este neîndoielnic faptul că anumite ritualuri secrete osiriene săvârșite înăuntrul templelor se raportau la viața viitoare. Dar ar fi hazardat să considerăm aceste rituri secrete drepte veritabile ceremonii inițiatice săvârșite în beneficiul unui om viu în vederea salvării sale. Pe de altă parte, este greu de conceput ca un teolog erudit ca maneton să nu fi integrat în misterele lui Isis tradiții religioase mai vechi. S-a putut arăta, de exemplu, că aretalogiile lui Isis nu reprezintă o inovație recentă. Din potrivă, ele reiau formule rituale arhaice legate de ideologia regală. În plus, după cum vom vedea îndată, misterele lui Isis prelungesc anumite ceremonii practicate în Egiptul Antic. Pentru scopul pe care ni l-am propus aici, ar fi inutil să reproducem cronologia și peripețiile răspândirii cultului dincolo de frontierele Egiptului. Propagat la început în Asia Mică și în Grecia, el a pătruns în Italia în secolul al II-lea, înaintea ei noastre și la Roma la începutul secolului I. Cultul egiptean a devenit atât de popular încât de mai multe ori romanii s-au opus în mod violent hotărârilor senatului de a demola templele. Ca și celelalte mistere ale epocii elenistice și imperiale, misterele lui Isis și ale lui Serapis comportau sărbători publice, un cult cotidian și rituri secrete, constituind inițierea propriu-zisă. Se cunosc în liniile lor mari primele două sisteme ceremoniale. În ce privește inițierea mărturia lui Apuleius în Carta 11 a, a Metamorfozelor, e considerată pe bună dreptate drept cel mai prețios document din întreaga literatură antică privitoare la mistere. Cele două mari sărbători publice actualizau anumite episoade ale mitului lui Osiris și Isis. Prima, Navigium sau Corabia lui Isis, deschida perioada navigației de primăvară. A doua, Inventio a lui Osiris, avea loc de la 29 octombrie la 1 noiembrie. După trei zile de post, de bocete și pantomimă, înfățișând căutarea lui Osiris masacrat și tăiat în bucăți și după riturile de înmormântare practicate de Isis, urmau bucuria și jubilația credincioșilor când li se vestea că trupul zeului a fost găsit, realgătuit și reanimat. Nota 15. Antecedentele urcă înapoi în timp până la reprezentările sacre celebrate la Abidos, începând din vremea dinastiei A12. -a. Închei nota. Slujbele religioase cotidiene erau celebrate în zor și după amiaza. Lizi de dimineață se deschidau porțile sanctuarului și spectatorii puteau să contemple statuile zeilor și să asiste la slujba săvârșită de preoți. După Apuleius, în ziua hotărâtă de către zeiță, pondiful îl stropește cu apă pe neofit și îi comunică în secret câteva recomandări care nu sunt făcute pentru nedemna voce omenească. Apoi, în fața întregii asistențe, el îi spune să se abțină timp de 10 zile, de la carne și vin. În seara inițierii, mulțimea credincioșilor îi oferă daruri variate, apoi înveșmântate într-o tunică de in, el este călăuzit de preot, în cea mai retrasă capelă a sanctuarului. Citez: mă voi întreba fără îndoială, plin de curiozitate, tu cititorule, atent ca să afli ce s-a mai spus și ce s-a mai făcut. Aș spune dacă s-ar putea, ai afla-o dacă ar fi îngăduit să o auzi. Totuși poate că o dorință evlavioasă te ține în cumpănă. Nu te voi lăsa nerăbdării tale multă vreme.” Ascultă deci, dar crede-mă că ci-ți spun adevărul. Am atins tărâmurile morții, călcând pragul proserpinei, am revenit purtat de-a lungul elementelor. În mijlocul nopții am văzut soarele, strălucind. Am putut contempla față, în față, pe zeii infernal și pe zeii gelești și m-am închinat lor de aproape. Închei citatul. Metamorfozele, 11 roman, 23. Este vorba, desigur, de o experiență a morții și a înbierii, dar căreia nu îi se cunoaște conținutul specific. Năofitul coboară în infern și revine străbătând cele patru elemente cosmice. El vede soarele strălucind în plină noapte, imagine care ar putea să se refere la Osirisera, străbătând lumea supământeană. El se apropie apoi de alți zei, îi contemplă și li se închină de aproape. S-a încercat să se deceleze în această frază enigmatică aluzii la itinerarul străbătut de Neofit prin diverse săli împodobite cu statui de zei și înfățișând lumea sub și ajungând brusc într-o cameră puternic iluminată. Alți avanți au evocat experiențele parapsihologice sau hipnoza. În fond, tot ce se poate afirma este faptul că mistul sfârșește prin a se simți identificat cu Osiris Ra sau cu Horus. Căci dimineața, îmbrăcat cu 12 haine ritualice, simbolizând cele 12 stațiuni zodiacale, mistul se urcă pe o estradă, chiar în mijlocul templului, cu creștetul încununat de o cunună de palmier. Astfel, împodovit asemeni lui, stând acolo ca o statuie, închei citatul, el apare în vederea mulțimii, în fața statuii lui Isis. Pentru eroul metamorfozelor, această zi a fost ziua sărbătorească a renașterii sale în sânul misterelor. Inițierea s-a desăvârșit a treia zi printr-un banchet ritual. Totuși, după un an și tot la cererea zeiței, naufitul este introdus în misterele nocturne ale Zeului Suprem, ceremonie probabil în legătură cu inventio al lui Osirii. În sfârșit, o nouă viziune a zeiței îi recomandă o a treia inițiere, dar, în legătură cu aceste ultime încercări inițiatice, Apuleius nu ne revelează nimic. După cum am văzut, în Egiptul antic se spera într-o identificare postumă cu Osiris, dar prin intermediul inițierii sale în mistere, neofitul dobândea încă în lumea de aici această identificare mistică cu zeul. Altfel spus, insulviu era acela care putea fi divinizat și nu sufletul în condiția sa de după moarte. Așa cum Osiris era înviat de Isis, divinizarea neofitului era esențialmente opera zeiței. Nu cunoaștem situația existențială a mistului, totuși e sigur că niciun inițiat nu se îndoia de soarta sa privilegiată, în preajma zeilor după moarte. Dacă, în ceea ce privește inițierea propriu-zisă, suntem reduși la presupuneri, informațiile lui Apuleius ne permit să sesizăm structura sincretistă a noului cult. Elementele egiptene joacă un rol important. Scenariul miticoritual ritual al lui Isis și Osiris inspiră cele două sărbători publice și, probabil, cel puțin în parte, riturile inițiatice, ridicarea lui Isis la rang de zeiță universală, ba chiar unică și a lui Osiris la demnitatea de zeu suprem, prelungește tendința atestată încă din epoca arhaică s a promovat diverse divinități la cel mai înalt rang. Pe de altă parte, coborârea mistului în infern și ascensiunea sa străbătând elementele cosmice trădează o concepție specific-elenistică. Marea popularitate a misterelor egiptene în primele secole ale erei creștine, faptul că anumite trăsături din iconografia și mitologia Fecioarei Maria au fost împrumutate de la Isis, arată că e vorba de o creație religioasă autentică și nu de un revival artificial și de suiet. Zeii misterelor trebuie considerați ca noi epifanii ale lui Isis și Osiris. În plus, aceste interpretări elenistice vor fi dezvoltate de teologii neo-orfici și neoplatonicieni. Asimilat lui Dionysos și el ucis, tăiat în bucăți și Renviat, Osiris ilustrează admirabil teologia neo-orfică. O cosmogonie concepută ca un autosacrificiu al divinității, ca împrăștierea unului în multiplu, urmată de învierea, adică de radunarea multiplului în unitatea primordială. Identificarea mutuală a tuturor zeilor a dus la un monoteism de timp sincretist, scump teozofilor din antichidea târzie. Este semnificativ că un asemenea universalism monoteist exaltă mai ales zei prin excelență patetici ca Dionisos și Osiris. În ceea ce privește Isis și Osiris, aceste ultime interpretări și revalorizări efectuate de teologii misterelor și de filozofii neopladonicieni vor fi privite timp de secole ca ilustrând în modul cel mai profund adevăratul geniu religios egiptean.